Учителя Петър Дънов, Бенсатуно Истината ще ви направи свободни. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. От Йоанна, 8 глава, 32 стих. Стремлението на всеки един човек е свободата в света. По думата – свобода.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 Дава излини. Човек може да стане мързалив, горделив и прочее. В Христовото учение стойността на човешката душа зависи от вътрешните качества. Да бъдем свързани с Господа, тоест да бъдем облечени в истината, а то е да бъдем облечени в любовта. Слънцето познаваме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 те да искаме да се изпълнят. И тогава се казва, че Господ ги е предназначил за нас. 26 април 1914 година, Бургас